Geleefd is die Heere praat met ons vanuit sy woord uit die brief van die apostel Paulus aan die Filippense, die gemeente in Filippi. Goeie jou bybel vir my andersjeblief. Ek wil hier net weer op die kaart vat na die reise van Paulus, van die laaste kaarte in die, of in hierdie, uh, ja, hierdie bybel ook, van die laaste kaarte. Dan staan daar bijvoorbeeld by hierdie in een lande en see en stede van die nieuwe testament En dan sal jy sien op die kaart aan die rechterkant, die kaart het nog Jerusalem. Boekant Jerusalem is daar die die stad Antiogea. Antiogea was die plek waarvan uit Paulus hulle elke keer die sendingreise begin het. Dit is die plek waar die kinders, die volgelinge, die disciples van Jezus die eerste keer christene genoem is. En vandaar sien ons dat Paulus begin het, voorbij Tarsus na Galatie en in Klein-Asie, dit wat vandag Turkije is, daar die stede, het hy sendingwerk gedoen. Die stede waarvan ons hoor in openbaring, daar was hy aangewees, by Everse, Philadelphia, Sardis, Theatere, Pergamos, tot hy uiteindelijk by Troas gekom het, aan die linkerkant na die seee. En ons weet in handeling het hy daar een gezicht gesien van een Macedoniese man wat gesê het, kom na ons toe. En hy het oor die see gevaar na Macedonie, hy sal sien die opskrif van die, die provincie Macedonie, die groot naam, daar is een paar dorpe, Amphipolis, Neapolis, Polis is maar net een stad, soos wat jy venterstad en Bergerstad en vandagse name kry. En dan sien die mens die naam Filippi. Nou Filippi was een interessante dorp, ek het het nie altyd besef nie, maar toe ek nou weer die geskietnisboeken lees, toe kom ek achter, dankie peer, Filippi was een van die stede wat deel was van die Romeinse reik. Nou as jy daar die tyd die Romeinse weermacht deel was van die Romeinse leer, dan is daar een doel waarvoor jy gewerk het, en waarvoor jy aan die lewe probeer, bly het door elke stuk oorlog heen, want, die aftree voordele, hulle het nou nie op polis gekry nie, hulle het, een stuk grond gekry, as jy nou die dag al die oorloof oorleef het, en jy kan uiteindelijk uittree die weermacht, en dit is waarvoor die manne gewerk het, en Filippi was een van daar die stede, waar soldaten gaan aftree het, waar hulle lapie grond gekry het, en waar hulle hulle gevestig het. So jy kan dink, die mense van Filippi, en die klomp Romeine wat daar was, wat daar afgetreed, was geweldig loyaal teenoor Caesar, teenoor die keizer, of die, um, op hulle vaandels het daar die, die woorde gestaan, s p en dit het gestaan in die Latijnse woorde, Senatus Populus Qua Romanum, die Senaat en die mense van Rome, en dit is waarvoor hulle gevecht het, vir hulle regering, die senaat, en vir die mensen, van die Romeinse reik. En hulle het gegloe, dat die Caesar, die keizer van daar die tyd is, een van die gode wat hulle aanbid, soos hulle gode wat hulle allemaal aanbid het, die Griek en die Romein het eigenlijk maar die selfde gode aanbid, en het ander name gehad, van Jupiter of Zeus, tot elke god, wat een naam het, wat ons vandag nog ken, soos, Uh, die name van ons um, planete en ons sterre stelsel, op die maande van die jaar hoor jy baie keer die name van hulle gode en hulle het toe hier nou iemand kom wat sê daar is net een God en sy naam is Jesus Christus, baie negatief reageer toch was daar mense wat tot bekering gekom het maar in ons lees in handeling 16 wat die implikatie was van hierdie preek van Paulus hoe hulle in die tronk beland het, by die dood omgedraaid, en hoe die Heere wonderwerke gedoen het in Filippi, en die pad wat hy nou saam met hierdie gemeentekie geloop het, tot hy hierdie brief aan hulle skryf, uit die tronk in Rome. En nou gaan ons vandag weer die hele hoofstuk lees, van hoofstuk 2, en nie sal sien, weer eens, hierdie hoofstuk is so gelaai, met betekenis, met woorde wat vir ons uh, getuig van wie die Heere is, En die hele brief draai om hier die hoofdstuk en die lied wat vir ons op, opgeteken is in vers 6 tot 11. Nou in die manier hoe ons bybel gedruk is kan jy dit nie duidelik sê nie, maar in die brews en baie keer selfs in die grieks kan jy duidelik sê hier is nou een lied en die kenmerke van een lied soos wat ons ook in ons gedicht en lieder het waar daar nou ruim is en waar daar nou alliteratie en assonantie is woorde wat die selfde klink en wat maak een verheuwe taal is, is in die lied vastgevang, en baie mense het gesê, dit was een lied, wat al die mense gekend het in daarie tyd, die vroeg christen het het gesing, en Paulus bouw sy brief rondom, die hele brief rondom, hierdie lied, van vers 6 tot vers 11, en dit wat hy die boodskap in hierdie brief, wat hy wil oordra in die gemeente Filipe, is vastgevang, of kom uit, hierdie aangrypende lied oor die Heer Jezus, Dit is een samenvatting van die hele evangelie, van wie Jesus Christus werkelijk is. To ek hier aankom te sien, ek die mense van die Jehova getuies wat hier voorbij stap en Weet jy, ek krij die mense so unnig jammer. Een van die leerstellingen van die Jehova getuies is, hulle glo nie in God drie enig nie. Hulle woorde, hulle glo nie in die driekoppige monster nie. En hulle glo nie dat Jesus Christus God is nie en die bybel beskryf dit in Johannes 2 wie is die leenaar behalwe hy wat ontkend dat Jezus die Christus is. Dit is die antichrist wat die vader in die zee in loe. Jy arme mense stap hier rond en hulle dink hulle doen geweldige goeie werk, hulle doen koninkrykswerk hulle ontkend dat Jezus die Christus is en hulle is deel van die antichrist. Wat het tragedie? Hierdie lied, wat ons nou gaan lees, beskryf die eeuwige waarheid dat Jezus die Christus is. En dan is die oproep, en daarna moet jy nou mooi opleed, wat hy van jou en my verwacht in hierdie lied en hoe dit betrekking het op jou en my. Kom ons lees, Philippense 2 vers 1. as daar dan enige troost in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees. as daar enige inige tederheid en ontferming is, maak dan my blijdskap volkome dier eensgesin te wees en die selfde liefde te hee, een van siel, Eén van sin. Moe iets doen uit selfsig, of uit eidele eer nie. Maar in nederigheid, moet die een die ander hoor ach as homsel. Julle moet nie elke na sy eie belange omsien nie, maar elke ook na die ander sin. Want hier die gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus was hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees, maar het omself ontledig door die gestalte van een die dienstknecht aan te neem en aan die mensen gelijk te word. En in die gedante gevind as een mens, het hy omself verneder door gehoorzaam te word toe die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God om ook uitermate verhoogt en en om een naam gegeef wat boe elke naam is, so dat in die naam van Jezus so buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is. En elke tong so beleid dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader daarom my geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het nie, in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afweesigheid, werk jylle eie huil uit met vrees en beving. Want dit is God, wat in jylle werk, om te wil, sovel as om te werk, na sy welbehaag. Doen alles sonder murmuring, en teespraak. So dat jylle en oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn, soos lichte in die wereld. Deer dat jylle die woord van die lewe vasthou, my tot die roem tegen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop, of verniet gearbeid het nie, maar ek, al word ek as een drankoffer uitgegiet, oor die offer en die bediening van jylle geloof. Verblij ek my. Ja, verblij ek my saam met jylle allemaal. En om die selfde rede moet jylle ook bly wees. En jylle saam met my verblij. En ek hoop in die Heer Jezus om te mooties, gauw na jylle te stuur, so dat ek ook wel gemoed kan wees, as ek jylle omstandighede te wete gekom het. Want ek het niemand van diezelfde gesintheid wat jylle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek allemaal een eie belange en nie die van Christus Jezus nie. Maar jylle ken sy beproefteid dat hy soos een kind tegen ons sy vader saam met my in die evangelie gedien het en ek hoop dan om om dadelijk te stuur so gauw ek gesien het hoe dit met my sal gaan en ek vertrou in die Heere dat ek self ook spoedig sal kom maar ek het het noodzakelijk geacht om Epaphroditus, my broeder en medewerker en medestrijder jylle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte na jylle te stuur want hy het na jylle allemaal verlang en was bezorgd omdat jylle gehoor het dat hy siek was want hy was ook siek tot by die dood maar God was om waarom haar nie om alleen nie, maar ook my dat ek nie bedroefdheid op bedroefdheid sou heen nie ek het om dus des te spoediger gestuur so dat jylle om kan sien en jylle weer kan verblij en jylle weer verblij en ek minder bedroef kan wees ontvang hom dan in die Heere met alle blijdskap en hou sulke manne in eer. Want terwille van die werk van Christus het hy tot na by die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat het tekort gekom het in die diens betoning aan my. Net onso ver ons skrifleesing mag die Heere verheerlik word, dier die verkondiging van sy woord, kom ons bid saam. Vader in die hemel ons wil hierdie geleentheid gebruik om u te loof en te verheerlik ons wil in ons alledaagse bedrijwigheid en bezige programme een uur stolsit en focus op u en ons wil vanuit hierdie nabetrachting oor u woord wanneer hy self dier die bybel met ons praat en ons levens en ons harte verander en vernieuwe en ons kracht gee vanuit daar die kracht ons week aanpak vanuit daar die kracht mense benader vanuit daar die kracht werk vanuit daar die kracht ons verhoudinge bou en ons vraag oe heren dat hy dit wat is in ons en hy staan sal wegneem ons vraag dat hy vir ons inzicht sal gee oor Daar waar ons nie volgens jy wil leven nie. En ons bid oor Heere, werk so krachtig in ons levens, dat ons in lijn kan kom met jy wil. Dat ons God verheerlik in levens kan hee. Vader ontverm jy oor ons, wees ons genade. Ons vraag het in die naam van Jezus. Amen. liefde in ons Heere Jezus Christus. In my jongdaad was ek bevoorig om samen te koor oor te Toer. Een van die plekke wat ons besoek het was die Rijksmuseum in Amsterdam. En in die Rijksmuseum is daar skulderije soos die van Rembrandt en ander grootname in die kunstwereld. En daar het ek achtergekomt wat er inpak een skilderij op een mens gemoed op jou siel kan hee. Ek het achtergekom hoe die heren dier die talent van mannes soos Rembrandt kan werk, hoe jy vir ure na skilderij kan kyk en elke keer iets niets ontdek. En dit het ek beleef. En het sit altyd in skilderij en dan denk jy partijmens het in lauise groot skilderij maar daar die skilderij is enorm, dit is vreemd oor as, as wat die, van die vloer tot by die plafon is, dit is massief, en het soveel detail in, dat elke nou en dan jy iets, niets ontdek, in hier die print, verwonderd staan oor die, die pracht daarvan, en nou vind ons een skilderij, in hier die gedeelte in Filippense 2, van die Heere Jezus Christus, En ek wil hee dat ons net daar nou moet kyk, en iets daar oor moet denk, uh, moet besef van die impact daarvan op ons levens. Die geleerde sê vir ons, as is nou die structuur van hierdie boek kyk, van Filippense, dan is die kern, die centrale deel van hierdie hele boek, is hierdie gedig, vers 6 tot vers 11 van hoofdstuk 2. En vanuit hierdie gedigd, sê hy, praat hy oor die gemeente, oor sy gevangeniskap, praat hy oor verhoudinge, praat hy oor die gesintheid van mense, oor die eeuwige lewe, oor leiding, alles vanuit die perspektief wat hierdie skilderij ons gee. En as ons ons oor toemaak en ons begin hierdie prentjie sien wat vir ons geskets word, kyk ons na vers 6, dan sien een mens daar, hy beskryf die Heere Jezus, hy sê, hy was in die gestalte van God en dit is alsof een mens een lucht sien op hierdie skilderij, en hoe ons Heere Jezus, wat van eeuwigheid af God is, hoe hy op een stadium in die geschiedenis van die mensdom, besluit het om een menselike gestalte aan te neem. Hoor ons het competitie met ons prediker die buiten, en ons denk, denk hy het een, een skarikie nodig wat hy kan toespreek met sy, met sy preek. Maar wat die mens dan tref, vers 7 sê, hy wat van ewigheid af God is, hy die, die geweldige licht wat die, die koninklijke heerlijkheid gehad het, sy status was as koning. Hy het op een stadion myself leeggemaak van die heerlijkheid om aarde toe te kom in een mens te word en hy sê nie sommerman uit een mens, nie, ons dink aan die woorde van Jesaja 52, hy was een slaaf, een diensknecht, en Jesaja 52 en 53 beskryf, die kneg van die Heere, die slaaf van God die Vader, en hoe hy as slaaf, uiteindelijk gehoorzaam was, tot die dood, en hy beskryf aan die mense, wat in die Romeinse dorpie van Filippi bly, jylle ken, hoe die Romeine mense dood maak, wat, misdadigers is, die dood van een kruisige. En dan sien ons in die print van Christus wat van eeuwigheid af God is, wat op een stadie mens geword het en die kruis gesterf het vir ons, hoe die laatste gedeelte van die, van die gedig en die lied vir ons het beskryf, maar God het om uitermate verhoog vers 9 en om naam gegeef, wat boe elke naam is, en elke knie sal voor hom buig, en herken dat hy die Heere is, en dan gee hy die rede daarvoor, in vers 11, tot heerlijkheid van God die Vader. En wanneer ek na hierdie gedicht kyk, en ek sien, Jezus, wat mens word, en ek sien die kruis in die middel, aan die voet van die kruis, sy mens en uiteindelijk die verhooging, en dat een mens uiteindelik met God in aanraking kan kom, en iets van Godse heerlijkheid in jouw leven nie nie kan beleven, maar het ook die doel is van jullie. En nou kyk ons weer na hierdie skilderij, en ons kyk na wat hy sê vir die gemeente, ons lees vers 1 van hoofstuk 2, en hy praat oor sy eie blijdskap, ons het in hoofstuk 1 gehoor, hy het gesê, nie die boeie waar ek is, wat ek toegesluid is in die tronk in Rome, nie dat het jylle ontstel nie, daar is doel daarmee, en hy sien in sy boeie die geleentheid wat hy gehad het, om in die keizerse wacht, daar die soldaten te kan praat, hulle die evangelie te bring, en mense tot bekering gekom het, hy sou dit nie gehad het, as hy nie in die tronk was nie, en het ons daaruit geleer, hoe jy na jou omstandighede kan kyk, en kan raak sien waarmee die Heere bezig is, ten spuiten van jou zwaarkering, jou leiding, jou pijn, En hy praat hy oor sy blijdskap, die blijdmoedigheid wat hy in sy hart beleef, en hy sê, daar is iets, wat hierdie blijdskap nog weer kan maak. En hy sê vir die gemeente in Filippi, vers 2, maak my blijdskap volkome, dier eensgesin te wees, die selfte liefde te hee, een van siel en een van sin. Met ander woorde, dit is wat ontbreek het in die kerk in Filippi, Dit wat hy in die eerste vers beskryf ook. Daar is een vertroesting van die liefde, daar is een gemeenskap van die Heilige Geest, daar is in een getederheid en ontferming maar die gemeente het het nie. Het is iets geweldig waarover ons moet nadenken. En ek wil vraag, en dit is die uitdaging van die gedeelte, bid elke vers uit elke deel van die vers, vir hier die gemeente, en vir jou leven. Bid dat daar, vertroesting van Godse liefde, sal wees in jou leven. Bid dat daar, gemeenskap met die heilige geest, sal wees in jou leven. Bid dat daar, in een getederheid in jou leven sal wees. Dit het ontbreek in die gemeente, en Philippi, en ons sien, in die verhoudinge, wat hy nou later beskryf, soos in hoofdstuk 4, hy was een probleem. Hy beskryf het in hier die hoofdstuk ook aan die einde. En dit is gemeen, in elke gemeente is dit een weesendlijke tekortkoming as hierdie dinge ontbreek. En op stik 1 het ons ook gehoord dat hy praat oor die eenheid van die gemeente wat geweldig belangrijk is. Nou beskryf hy dit met die woorde een van siel, een van sin. Dit beteken dat mense die selfde dinge vir hulle belangrik sal wees. En weet die, die, die ding wat die mens raak sien in ons huidige stuk geschiedenis van ons Afrikaander volk en van Zuid-Afrika, is is twee goed. Nummer een is daar geweldige spanning wat mense beleef. Mense beleef ons zekerheid oor, oor werk, oor inkomste, oor die ekonomie, oor veiligheid en een geweldige onzekerheid leef in die harte van mense, as gevolg van hierdie spanning wat mense beheer. En nummer twee sien ons dat het op een van twee manieren mense beinvloed, baie keer word mense geweldig gefrustreerd en in die proces ook agressief en dan krijg jy ook mense wat geweldig moedeloos word. Mense wat wanhoop, wat nie meer kans sien vir hierdie hierdie spanning nie en te midden van hierdie twee reaksies praat die Heere met ons vandag, ons boerevolk ons Christendom en hy sê vir ons vandag dat ons perspektief kan kry met hierdie skilderij van die Heere Jezus, in plaas daarvan dat elkien in sy eie dop kryp en probeer vecht vir sy eie voort bestaan, sê hy, jylle is familie van mekaar, jylle wat hier sit En jylle maak een enorme verschil. Dit bevecht hierdie twee goed. Beveg dat mense moedeloos raak. En dit bevecht dat mense selfzichtig raak en elke net vir sy eie mishoop beklein. Die tweede ding wat hy sê in vers 3. Vers 3 hy sê, moet nie iets doen uit selfsig of uit eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. En hierdie twee eeuwels was net so, een probleem gewees in Filippi. Hierdie twee gesint jyde was vijand, wat hier die eenheid van die gemeente beveg het, en die gemeente uit mekaar geskeur het. Aan die een kant selfsig, en aan die ander kant hoogbewege jy kan maar gaan kyk, in jy persoonlijke verhouding met mense nabij aan jy, of in die familie, of mense wat vriende was met jy, een van die, die twee komponente, jy waarschijnlijk die verhouding vertroebel, selfsig, of hoogmoed. As jy getrouwd is, en jy hierdie twee dinge is, twee drijfveer in jou leven, selfsig en hoogmoed, dan kan ek jou een brief gee, dit gaan nie goed gaan in jou hevelik die oomlik as jy self seget en jy dink alles draai om jou behoeftes dan het jy probleem ons het gesien verlede keer met die piramide van, van Maslow die soekindige wat gesê het alles gaan oor menselike behoeftes wat vervul moet word vir die christen gaan dit nie om behoeftes wat vervul moet word maar ons dink baie keer nog soos wat die wereld dink dit gaan oor my behoeftes Die uiteinde van hierdie lied, as ons kyk na die laaste stikkie van hierdie skilderij, dan eindig hy met God Godse verheerliking. En hy sê, dit is waar oor die leven gaan. Nie my behoeftes nie, Godse verheerliking. En dit is hoe jy moet leven. My uitgangspunt, my drijfveer, dit wat my laat opstaan in die ochend, dit wat my, my werk laat doen, dit wat my verhoudinge beinvloed, is die eer van God. Nie my eie behoeftes. Dit moet ek op die achtergrond sê. sê in vir die gemeente Filippi dit is probleem in julle gemeente. dat mense selfzichtig is die tweede ding wat menselike verhoudingen beinvloed is hoogmoed dat jy denk jy is so bieke beter as die ander persoon, so bieke neersien op ander mense en ons allemaal doen dit baie makkelijk wat ons oordeel vel oor mense en denk jy daai persoon leef daarom ver van hier af ek is gelukkig nie so slechte mens soos hy of sy nie In die gedeelte praat die Heere met sy kerk en sê hy vir sy kerk, dit hoort nie thuis onder kinders van die Heere nie. Kijk hoe stel hy dit, hy stel het en weet hy, dit iets wat een mens onmiddellik aangryp en dat, dat slecht voel wanneer jy hoor die Heere sê die een moet die ander hoor ach as hy self. Dit gaan in, dit ruis in teen alles wat die TV ons leer, wat die media en die fliks ons leer. Jy is een held, as jy kan opstaan vir jouself, as jy uh, self-made man is, as jy iemand is wat jou um, kan sê, sê in die lied, I did it my way, ek het oorwin met my eie kracht. Die Bijbel sê, die een moet die ander hoor, ach, as homself, beteken nie jy moet jouself haat nie, beteken nie jy moet slecht voel oor jouself nie, dis nie wat die Bijbel sê, die Bijbel sê jy moet ander lief hee soos jouself, jy moet jouself ook lief hee. Maar hoor wat, waar le ons die klem? Jy moet ander lief hee soos jouself. Wat die Heer hier sê, jy moet ander lief hee soos jouself. in die wereld waarin ons lewe, om mense so graag kleem lewe, ons helde is mense wat self te recht gekryd. Heer die gedeelte van die Bible leer vir ons, want ons vind dat die, die kracht van ons eeuwige God, Jesus Christus, lewe, dan kry ons dit recht, om ander mense hoer te ach as ons self. is nie een normale natuurlijke ding nie, dit is iets boon natuurlik, wat gebeur in die harte van Godse kinders. So nou en dan sal jy dit in die fliek sien waar een ma haar ontferm oor een kind of iemand wolraad, wolte maat is wat sy lewe daar opoffer vir, om ander te red. Meeste van die tyd gebeur dit nie. Die here daag jou en my uit dat dit prioriteit is in ons levens. En jou persoonlijke verhouding vir al binnen die hevel om ander oor te ach as onszelf. Dit is nie makkelijk maar dit is wat die here vra en dan gaan hy verder en hy sê vers 4 moenie nie elke na sy eie belang omsien nie maar sien elke ook na die ander sin ons het gehoor 8ste gebot het ons gelees hy mag nie stil nie wat is die implikatie daarvan as jy nie die negatieve vat het betekent visies moet jy nie jy die ding doen nie jy nie iemand so goed vat nie maar wat is die positieve implikatie wat moet jy dan doen die positieve implikatie van die achtste gebod is, dat jy dit wat die Heer aan jou toevertrou met groot verantwoordelijkheid sal hanteer, nie net jou nie nie, maar ook jou biermanse. Nie net nou jou eie belange omsien, dit wat die Heer aan jou toevertrou het nie, maar ook die belange van die ander. En het gaan op alle vlakke van die samenleving, nie net eindom nie, dat ek ander mense terwille sal wees. Hy gaan dan verder in hy gedeelte en hy sê in vers 5, want hy die moet in julle wees wat ook in Christus Jezus was en dan weis hy vir ons hy die skulderij van Jezus. Hy sê, dit gaan oor een gesintheid. En dit is iets baie belangrik en twee dinge van Jezus wat hy uitlig in hy lied of hy die gedicht. Nummer 1, hy het om leeg gemaakt van homself al was hy van eeuwigheid God, het hom leeggemaak van die heerlijkheid, maar by sy godelike natuur ook die menselike aangeneem. En nummer twee, gebruik hy die woord van Jezus, gehoorzaamheid. Hy was gehoorzaam door die dood. En ons verstaan min daarvan, wanneer ons probeer nadink oor die drie eenheid, dat die Heer Jezus, wat van eeuwigheid God is, die Vader gehoorzaam was, maar dis hoe hy homself beskryf, dat Jezus ook in die evangelies dit vir ons sê oor homself die woorde wat hy sê is die woorde van sy vader en dat hy alles gedoen het tot verheerliking van die vader nou hier kan ons associeer met die Heere Jezus aan die een kant in die leegmaak proces praat Kalfijn baie keer oor die selverloening jou eie ek dat jy denkt alles dra om my en my behoeftes jou zondige natuur om jou leeg te maak, van jou self, vol te maak van die Heilige Geest en die Heere Jezus, so dat jy iemand kan wees wat in gehoorzaamheid aan God lewe. En mense draai dit baie keer om. En hulle dink, my gehoorzaamheid, dit is waar waar my godsdienst gaan. Dit is wat ek moet doen so dat ek Godse guns wen. En nou verduidelik hy in vers 12 en 13 hoe die ding nou eindelijk werk mens het baie keer in die oud-testement gesê, die joor het gesê, doen nie die klomp reels en regulaties, en dan is jy deel van Godse volk en, en iemand wat die zaligheid van die heren krijg, hy skuld vir dit, jy sê nie, ek het jou verlos, nou doen jy hierdie, hierdie geboeie om jou liefde vir my te wees, nie om iets daarmee te verdiene, kom ons kyk, ons lees weer vers 12 en 13, weet jy, dit is iets wat een mens ook kan oordink en, en wat jy nooit werkelijk, die diepte daarvan besef nie, in vers 12 daarom my geliefde is, soos jy het altyd gehoorzaam gewees het, nie alleen in my teenwoordigheid my teenwoordigheid alleen nie, waarby my nou my afweesigheid, nou sê hy, luister mooi, werk jylle eie heil uit met vrees en bewe wat betekent dit? werk jylle eie heil uit, wat is heil? verlossing wat sê die Heer hier, verlos jouself, maar doen het daarom met respect, die volgende vers, as jy nou, een jood was, of een fariseer, dan het nou daar gestop, jy moet jou eie huil uitwerk, jy moet vecht vir jou plek in die jimmel, as jy net hard genoeg werk, dan sal jy daar kom, my did it my way, ek het gevecht tot by die boopend van die berg, Maar nou sê in vers 13, dit is die perspektief wat jy nodig het, dit is die genade leer vers 13, want dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaal. En hier bring hy die perspektief, dat hy sê, God werk in jou, hy maak jou sy kind, maar jy het die verantwoordelikheid as een kind van die Heere om geestelik gedisciplineerd te leven. Aan die een kant sê hy, het is belangrijk dat jy self sal leeg maak van jy werk jou eie huil uit, met vrees en beving, met die eerbied wat jy besef God is die enige ware Heere, ek is nie my eie God, die wereld draai nie om my en my behoeftes nie, dit gaan om God Godse verheerliking, en ek doen dit dier een leven van gehoorzaamheid, Jezus was getoorsam tot die dood, die dood van die kruis, en dit is wat hy van my vraag as sy kind, nie om iets te verdien nie, maar omdat ek een kind van die Heere is, in wie sy leven die Heere is, in wie sy hart die Heilige Geest reeds woon, En dan praat hy verder daar oor en in dit. het, uh, dat hylle, vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak, so dat jylle onberustbeling oprecht kan wees, uh, kinders van God, sonder gebrek, te midden van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn, soos lichte in die wereld. Die Heere sê, omdat dit waar is, omdat die Heere in jou leven werk en in jou geweldige verantwoordelijkheid gee. Moe nie vast kyk, ken die reels en die regulaties van dit wat jy moet doen nie, dan gaan jy heeltyd murmureer en kla. Maar besef jy verantwoordelijkheid ten oor hierdie mense, in wiese levens jy moet skyn as een licht van God, een krom en verdraaide geslag, dit was in Filippi waar, dit waar in Kreesdorp en dan uiteindelik sê hy dier dat jylle die woord van die lewe vasthoud en dan vir hom as een predikant dat hy nie verniet in Filippi gewerk het sien nie dat jy elke vers in die hoofstuk kan bid elke vers kan lees en vraag jylle maak dit waar in my lewe dat ek in gehoorzaamheid aan die lewe dat ek my verantwoordelikheid nakom, dat hy my uit genade die kind maak. Al nou kan ek niks van my verlossing verdien nie, het ek die verantwoordelikheid om dageliks voluit vir die te lewe. En nou beskryf hy dit in die lewe van twee manne, Timotheus en Epaphroditus. Door Timotheus sê hy, hy is iemand soos my geestelike kind wat saam met my gewerk het en hy is iemand wat werkelijk omgee, hy sê daar as mense, wat vir die Heere sê hulle werk, maar wat nie werkelijk omgee nie, Timotheus gee werkelijk om. Hy is iemand, wat Paulus sê, hy hoop om na nou om te stuur, en dan praat hy oor Epaphroditus, en hy sê Epaphroditus is iemand wat van Filippi afkom, hy het jylle geskenk aan my gebring in die tronk, maar hy het geweldig siek geword, en het het om ge, geweldig ontsteld, hoe hy nou weet, jylle weet van sy siekte, hy wil nie jylle, jylle bekommer oor hom nie, maar hy het by die dood omgedraai, en ek stier hom terug, dat jylle hom kan sien, en dan staan daar eer om, as iemand wat met die hele gesintheid vir die heren werk, met die groot liefde, en nie die twee manne wat werk in die diens van die heren, word gedruif dier liefde, en die liefde word beskryf vanuit hierdie skulderij van Jezus. Een liefde wat van God kom, wat tot verheerliking van die Vader is. My broeder en my sister, hou hierdie preenkie in jou achterkop in hierdie week, en ek wil vraag, vat hierdie hoofstuk vers vir vers, en bid hierdie hoofstuk so makkelijk dat een mense gedeelte in die bybel kan lees, en dis by een oor in ander oor uit, maar ek wil vraag, buit dit, want dit wat hy hier vraag, is nie normaal nie, is nie natuurlijk nie, kind van die Heere, is iemand wat daar volgens kan leve, maar as jy nie die Heere in jou lewe het nie, dan gaan jy nie daar volgens leve nie, gaan jy nie belang nie, maar weet nie, dis die moeite werd, As die pad loop wat die Heere hier beskryf, dan maak jou lewe sin, te midden van soveel mense om ons, wat moet verloor. Is jy een wat doelgerig voortgaan en gedisciplineerd lewe, want jou doelwit is Godse verheerliking, net soos wat Jezus jylle bediening was, Godse verheerliking. En die manier hoe jy daarby uitkomt, is een lewe van absoluut leegmaak van jou self, en gevul dier die heilige gees gehoorzaam lewe. Ek besef in my eie lewe, maar hoe ver ek te kort schiet met my geeslike disipline, wat ek baie keer maar net die lewe gebeur maar net, maar die heren sê, jy moet ernstig wees oor die dinge van hom, met vrees en bewing, leef ons toegeweid aan die heren, en terwijl hy dit sê, skryf hy die heel tyd oor blijdskap. Die een na die ander gedeelte, hy sê bijvoorbeeld, hy <coughs> sê in vers 17, al het ek hier die pijn, al gaan ek dood, al word ek terechtgesteld vers 17, al word ek as een drank of fruit gegiet, en oor die offer in die bediening van julle geloof, verblij ek my. Nommer 1, ja verblij ek my saam met julle allemaal, tweede keer wat hy blij gebruik, vers 18, om met die liefde moet jylle ook bly wees, derde keer wat hy die woord bly gebruik en jylle saam met my verblij, in twee verse vier keer die woord blydskap, die man wat in tronk sit, wat uiteindelik ter dood veroordeel is en gesterf het my broeder en sister ons oortuig ons maaie keer so die leven is verskrikkelijk en ons moet met lang gezichte rondloop Paulus sit in die tronk en hy wacht vir die eind of vir die doodsvonnis van die keizer maar hy lewe voluit want hy het blymoedigheid in sy leven mag die here dieur sy Gees, vir ons ook die, die blymoedigheid geef wat dier niks ondergekry word nie, amen kom ons verhaal het van die Heere Heere, jy ken ons jy weet wat die drijfveer en die motieve is waarmee ons leven, jy weet wat er groot rol ons eie selfzichtige behoeftes, en waar ek ons eie hoogmoedigheid speel in ons besluiten en ons hantering van mense en ons optreden. En nou is ons gebed jyre vanuit die prachtige skilderij van Jezus dat ons iets van Jezus in ons leven sal wees, dat die dier die Heilige Geest en dier die Woord so krachtig in ons leven sal werk, dat het nie vir ons moeilik sal wees, om met een liefde wat bereikt is om op te offer die mense na by ons aan teer. En Heere vergeef ons, want ons doen het nie. En help ons, Heere, dat ons met blijmoedigheid ook, soos een licht sal skyn in die wereld waarin ons lewe. En dat ons doelgerig en gedisciplineerd sal lewe, dat ons weet, elke ding wat ons doen, moet strek tot verheerliking van die Vader. En ons dank Heere vir hier die vreugde wat ons vandag kon beleef, om iets te besef van Jezus, ons God en Verloser. Heer Jezus, ons besef maar net wie die vernederende pad wat hy geloop het, so dat ons nie die vernedering van die ewige verderf hoef te smaak nie, maar kan uitsien na die heerlijkheid by die Vader tot in eeuwigheid, ons loof hy daarvoor in Jezus naam, Amen.